Enganya i traïu en català Hola a tots, aquí començam un nou programa de canya i tralla en català i avui tenim una absència, Marc, així que ho farem Antoni i jo, tots solets. Què tal, Toni? Molt bé. I bé, avui tenim eh, la llista de reproducció disminuïda perquè després tenim la ressenya del de, treball que ens va arribar fa un temps de Sandra i després tindrem el convidat que també estarem una bona estona de xerrant amb ell. Per tant, són un tres cancionetes i després una part d'espedint. Doncs Comencem aquí la llista de reproducció d'avui amb una banda de Hardcore Punk. Aquesta banda s'anomena una bèstia incontrolada. És una banda que practica un Hardcore Punk experimental, ja que fa una espècie de noise eh, en estil clàssic de Hardcore Punk. El tema que escoltarem és del seu últim disc, observant com el món es destrueix i el tema és Vulnerable. man <laughs> Això ha estat una bèstia incontrolable, gran cançó i molt bona línia, no?, que seguirem eh, en el convidat, segurament. Sí. Bé, llavors, no avancem, no avancem. No avancem, no? No, no? Seguim amb un, amb un grup que acaba de treure material, ells són Tamara. Eh, són una banda de hardcore punk, en certs tocs metàl·lics. Es, diu, es disc nou se diu Sank i el tema que escoltarem és La Terra.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 de no te la que ens dona, i respirar. L'anxombre em pregunto per què no estem de deixant morir. Et podes terra Sí, un molt bon tema d'aquesta banda nou material i bé, si això ha estat eh, una transició perquè ara anem amb una banda de pura tralla eh, bé, la propera banda se diu en Corruption Found mm. eh, banda... que van dir que l'havien de tu i aquí l'han duit que sí, una banda que fa estona que ja no sonava, que no, que no sonava per aquí és una banda de Black Death Metal Uh, com han dit, bona tralla uh -huh. i el tema que escoltarem és del seu últim treball titulat eh, "Deus del genocidi caníbal i la cançó es titula En plana foscor d'aquesta oscuritat, no, Toni? Grans, grans, corrupció molt, en fam, ja era trangeros. ultra, mega necessari d'un tema seu. <ríe> sí, sí, que a més sempre han estat allà al principi i ja, ja en seguien des de quan va començar aquest projecte. Així que, bé, molt agraïts. Eh, doncs ara passam ja, com dèiem, a la ressenya. Resenya. Eh, el disc que protagonitza la ressenya d'avui és Sang, Suor i el Col del grup de Blackpunk Cendra és el seu segon treball, així pròpiament com a treball, després d'una sèrie de demos, i l'han tret, gravat per ells mateixos, com sempre fan, que, bé, vàrem publicar ara, just fa un any, l'abril de 2013, de la mà del segell perua Gate of Horror, tot i que ara mateix s'estan traient també altres edicions amb altres segells underground. Cendre és un duo fincat a Sabadell, format per en Joey, el eh, Bateria i Beus, i agressor, o agressor, no sé molt bé com, com s'accentuaria això, eh, guitarra i baix. Tocan una barreja de black punk, eh, així, que vol dir black metal del de lloc més brutanxo, més de vella escola, i punk rock, també cru i barró, podríem dir. Bé, eh, ja des del principi us pues, advertim que aquest gènere i tot el que l'envolta, eh, o sigui, tot, tot el que envolta aquesta banda... Uh, és bastant, com ho diríem, Toni, un poc gourmet, de Black i d'allò més, més underground possible. Bé, vaja, la qüestió és que no serà de gust de la gran majoria, o sigui, és un, una cosa que a molts no els agradarà gens, ja ho advertim. La temàtica que toquen tampoc no, no és gaire políticament correcta. I bé, uh, ara perquè veieu de què parlant, si no els de coneixeu allà... Ja, en primera cançó ens cobrin aquest eh, Sang, suor i alcohol que s'atitula així Sang, suor i i alcohol ah. a soroll, enterrant proves cadàvers mutilats, baquetes rebentades, cordes trencades sang, suor i alcohol, caos sense control, sense límits caos, sense esperança vull morir-me disfrutant caos, caos sense control, sense límits caos, això és el que estaven cridant, cendra i segur que no ho enteníeu però eh, aquí teniu la, la meva <t 'ha> mm, transcripció Bé, eh, com hem vist, un so completament cru, a eh, més no poder, i bé, això ja, com deiem, o t'agrada o no t'agrada gens, no? T'has de ficar en aquest... t'ha d'agradar els sons més extrems i més bruts, i amb una així bé, amb aquest rotllo old school del black metal de gravar-ho amb baixa qualitat, i per tant... Uh, com bé, si no us agrada podeu passar un poc més endavant no crec que els porti gaire la centre. i bé uh, comentar-vos que el disc consta de vuit temes i dos bonus track bé, renou infernal i lletres nihilistes i misantropes que es cupen d'expressi cap a la raça humana en general això se, se veu perfectament reflectit en totes i cada una d'aquestes magnífiques lletres, com per exemple el número 5, molt explícitament diu, se titula Humans Repugnants. No sé, de pot no, no cal eh, explicar molt, molt més no? el, el, que, el que venen a dir, venen a cagar-se amb tota aquesta manera de ser tan despreciable de, de, de, de la nostra espècie... I bé, és una visió completament negativa, que molts no compartiran, segur. Però bé, hi eh, ha ja de punts de vista per tot, no? Si vas parejar, ara passam a Autodestrucció, que és eh, el número 4 d'aquest disc. I té una temàtica bastant curiosa, també amb aquesta línia misàntropa. Però ve d'escriure un personatge que vam a, a ser portada, no? És un personatge que vessa ser un mescle entre un punky i un tio així com molt blàquer i va amb una moto i dues ties també molt xungues i està tot ple de cadàvers i tot cremant al fons o sigui, és com un apocalipsi i aquest tio privant i conduint amb una moto i amb una xatis bé, una mica supos que és una fantasia de cendre anem a Autodestrucció ah! passada, no? De... Ratllat, no? <ríe> de... Són simplement dos components i fan un renoé sí, brutal. Sí, impressionant. I jo pensava que no tocaven en directe per això, no? Perquè són només dos, però sí que tenen concert i tal, o sigui suposo que fan guitarra i bateria i després el baix el fica només per gravacions. Però vaja, són gravacions de, de local de Sàig, aquí no hi, ha, sí, sí. no hi ha molta història però bé, el que no s'ocorre amb el temes de producció sí que s'ocorre amb il·lustracions. Per exemple, sempre destaquen a la portada de cada treball, inclús en les eh, primeres demos, unes il·lustracions molt xules, estil còmic, que bé, aquesta línia, com dèiem, no? Aquesta, per exemple, és aquest tio motorista xungo, però a vegades pues, hi ha unes temàtica més com urbana, no? Però sempre està molt cuidat. Té un, un rotllo cómic molt xulo. Sempre blanc i negre. Sí, home, clar, blanqui negre no, no, pot ser una, no pot tenir color, això. Uh -huh. I bé, eh, també ens han enviat uns quants eh, extres. Tenim un munt de flyers d'aquesta, que és una distri segell i revista de Perú, que Gate of Horror i ben, en altres bandes així més, més black metal que, que no mescla amb, amb punk però bé, bastant interessants també sabreu i bé, també n'han enviat eh, tenen adhesius una xapa, bé, si te fixes realment tenen un munt de merchandising i fan moltes edicions i reedicions, això molt en aquest sentit, perquè clar eh, jo crec que el que estalvien de, de gastar-se temps i diners amb en fer una gravació d'aquestes tal, pues... ho gasten amb això, i me que estan bastant actius, no? No, no, so no és que passin de tot com podries pensar per, per aquest estil de música que fan. I bé, com dèiem, és una temàtica completament eh, antihumana humana no? És, odin els humans. I ja com a última per escoltar i que quedi ben clar aquest missatge... Conjuterems al número, l'episodi número 7, que es titula A obligat.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 O sí, avui en el convidat tenim un convidat molt especial, en Tomeu Canyelles, que bé, jo crec que ell mateix m'es pot explicar poc d'on ve, no? quin projecte es té, totes aquestes coses. És que és difícil presentar-me, o no? I tant. tant de truís, tantes històries... Dic, però... No sé si, si és eh, en Tomeu de Marasma, en, oh, Tomeu, en Tomeu de... Tomeu de... s'impresentable, <laughs> que... Sí, moltes històries, moltes... És que segur que, que qui t'escolti d'aquí de Mallorca te, li sonaràs d'un no sé, programa sí, ben, o... Sí, avui vinc a la competència de bon rotllo, sí, eh? vinc dels programes Funk i Distorsió a Ràdio Marratxí i també d'Illa Sonora a BN Mallorca, que bueno, hi ha uns, uns anyets en rodatge i que han servit també un poc a ajudar a l'escena local no? tot el que s'està fent ara mateix que val molt de pena. I tant. I bé, la bolla principal és que ets de Marasma i Ústiamen. Força Elèctrica és d'Andorra. Vam, explica'm, explica'm-nos un poc els projectes aquests que t'hem muntat. Quin... Bueno, Marasma eh, ja, en, ja duim sis anys així sí mateix. Dir, sis anys duim dos discos, dos EP's, un split, dir, que, que han estat anys així sí mateix de feineta, de, de fer concerts, de, de gravacions... Ara havíem estat més o manco un any pràcticament fora de joc, de, de no fer concerts quasi, però perquè se'm els han ajuntat moltes històries. No? I, I, bueno, després de tot túnel, per oscur que sigui, sempre veu-se llum i ara nosaltres la veiem amb un disco, que és aquest que venc aquí a presentar, eh, de llums i ombres. I bastant curt també el disc, o sigui... Sí, sí, sí, sí. Tenc aquí en les mans i... O sigui, tot negre amb, amb taques blanques, bàsicament, no? Sí, no ho desvalorem. La gent que el vulgui mirar, pues, que entri en el Facebook, sobretot, importantíssim que, que el compri. Però sí, és un, és un disc. Jo crec que és oscur, però també una oscuritat positiva, arriba això. Encara que no ho paresqui, però però sí positiva, en quin sentit? És a dir, té algun missatge. Allà hi ha una càrrega jo crec que de negativitat però, com dic, és sempre des de la perspectiva de que hi ha llum en final del túnel. No? Hi ha esperança, hi acaba havent eh, llums, que és important i mira, no tot té perquè què tan fosc ni tan xungo. Sí, per dir sí, no, pot, no tot té un, un missatge tan trist com de la cendra, no? Que que no, haurem escoltat Sandra... aquesta ressenya i que són completament negatius no, bé, a Sandra hi ha una càrrega d'anilisme molt important i també pega ben el seu format nosaltres tractem més un terreny jo crec que emocional no? I, i després de tot allò que, que hem viscut com a grup perquè eh, de llums i ombres coincideix un, un període molt turbulent per nosaltres no només com a banda sinó també com a, com a éssers humans no? perquè amb dos anys que hem estat treballant amb aquest disc eh, hi ha hagut ruptures sentimentals, morts o malalties de familiars eh, acomiadaments de feina molt de problemes que, que bé, també sa música serveix com a, com a teràpia i en altres, en aquest cas mos ha servit bastant totalment cert després d'aquest cúmul que m'ho has contat eh, vareu deixar a sa banda i ara com, com veus el futur de sa banda? Com, com s'apresenta tot? No la vam arribar a deixar, simplement que fèiem el millor un assaig en els més, o un assaig per cada dos mesos, i va haver-hi una, una aturada important, que també coincideix, com dic, en totes aquestes mogudes. Però des de fa aproximadament dos mesos i mig eh, sí que hem tornat a embestir amb tota l'energia que quedem acumulada, i jo crec que ara mateix com a banda estem en un moment molt bo sobretot a nivell personal de que hem surat problemes de perquè tenim ja el disco en les mans i tenim un repte tan apassionant com és aquesta presentació que ens fa molta il·lusió, la veritat Això, això, men, anem no a un pot de promoció Promoció pura i dura <ríe> no, sí. sí, Explica'm tu millor. Sí, Bé, tota. tenim la presentació oficial de, de Llums i Ombres serà el pròxim dimecres 2 d'abril el fem d'una forma molt original perquè és dur el terreny d'un concert de, de música extrema perquè Marasma, més enllà de que sigui metal o altres etiquetes, és música extrema i l'adonem a la sala gran de, de ciutat. Ho presentarem, farem un parell de, de cançons en directe allà, serien segur de ser butaques... I... <güls> i després del concert se projectaràs un videoclip que s'ha encarregat un nou col·lectiu a Mallorca que s'hi van Framouter Collective. És un grup de cineastes, eh, hi ha madridens, catalans, mallorquins, és una mesclada de tot, que se dediquen a, a treballar amb, amb imatges de suport fotoquímic, és a dir, són a 16 mm, a Super 8. I a partir d'aquí han construït de forma quasi artesanal una, una petita, ja ho diria, meravella. No l'he vist sencer, només l'han vist un parell de bocins allà mentre el mounten, però la veritat és que val la pena. Ja no sé si més per la música que, que sobretot per aquestes imatges que ens poden oferir. Idò crec que hi haurem d'anar, no? I tant. Hombre... Que és sí. gratuït, jo crec que... Això els importa, sí. Gratuït no, però... comença prest a les 9 i mitja, puntuals, al lots i acaba les 10 o i sigui mitja. No. Perfecte. Avui m'han dit que era un poc fer horari de veia. Però... Bé, no sé, és que aquí també tenim una, saps, uns costums d'anar sempre tardíssim, començar això. tardíssim, però, per exemple, a Barcelona no, gent no Barcelona és no gens estrany, no? Però bé, sí, per, per la gent que no, no sàpiga com és Mallorca, Mallorca sempre tot supertard, comença en retard. Si o sigui, comença amb una hora de retard és poc. O sigui, bé. Mediterràniament. Mediterràniament. El <ríe> servei serà sense, però mediterràniament. Bé, jo crec que serà una experiència, perquè a més, és vera que amb el tipus de música que feix en marasma, uh -huh. queda de, de puta mare posar un, un art visual que ho acompanya. Sí, sí. sí, sí. nosaltres sempre li hem donat bastanta importància a, a tot el que és a, a aquestes postres amb escena, sobretot que sigui impactant i també que sigui atípica. I nosaltres has fet de poder experimentar de jugar, a més, a, que no sigui la sa típica sala de concerts, sinó que sigui una sala de, de cinema, a més. Allà, això és el fosc. que anava a comentar jo no? és un format diferent totalment diferent, poc acostumat a la gent que, que li agrada la música no? I, a, agrada, a mi m'agrada molt serà sí, un experiment, serà sí, un experiment sí. perquè a Cineciutat sí que s'han fet concerts han fet però formats acústics Clar, de no una vou i una guitarra mm -hmm. i poca cosa més per tant, veurem com resulta aquesta primera experiència o si a millor diuen, s'ha acabat, no volem cap un més, allà ho veurem. I doncs, bé, recordem, CineCiutat, dia 2 d'abril, sí. a les 9 i mitja. A les 9 i mitja, 0 euros, penseu, lots, uh, entrades... Bé, l'aforament té un límit, per tant, si, el, si aconseguim que, que s'ompli el cinè, ja bé. Volem. Bé, us pareix que ponem una cançó per il·lustrar? Un... Un tema així des nou bell nodis. l'horitzó per destí de marasma. final intens, no? Jo crec. Oh, sí. Bastial, bastial. Una cosa que m'inquieta és les uh, influències. Um, ara que m'ha escoltat... Jo també m'inquieta, no? Sí, perquè o sigui, te poses a pensar i dius aquesta música d'on prové? De, de quina font prové? Jo crec que prové de, de cinc capets que són cinc esponges i que et serveixen de tots musicalment estic parlant, però que en conjunt, pues mira, hem de treure un som a un, un conjunt de cançons que, que siguin més amanco, equilibrades i coherents, no? Perquè si un li tira més el black i fa una cançó black i llava un bol feugo més doom i fa un tant més doom, llavés el disc no s'aguanta. No, sobretot nosaltres, eh, bé, venim de l'escola d'esport metal. O sigui, Marasmo, en principi, va començar molt a influenciar per, per grups com Neurosis, Isis, uh, Cult of Luna, etc etc. I ho hem arrossegat que amb un poc terrenys un poc més extrems no? i també un poc més europeus. Grups que, que escoltam sovint nosaltres, per exemple, Walls in the Thrum Room, escoltam també uh, Omega Massif, uh, Year of No Lights, també és una influència important però que cadascú d'un rotllo totalment diferent de l'altre. Amb tanta gent també sol passat. no? Bueno, no. són cinc, no, tampoc n'hi hagi massa. Però sempre és un cristo, això. Sí, no, el primer disc, Mirroa, se nota més que en aquell moment eh, hi havia diverses direccions a la vegada i no sabíem per on tirar, però sí que ja, de llums i ombres, sí que hi ha una direcció molt més clara i definida a tot els discs. I vareu bueno, començar cantant en, en, vull dir, en anglès i francès efectivament, també, també. Efectivament, Hòstia, eh? no sí, de... sí, sí. Experimentar Això... un poquet. Ja. Jo vaig veure en directe fa bastant d'anys. Sí, o igual fa 5 anys. De marasma? Sí. Ostres. Sí, sí. sí, sí, sí, sí una eh, sala que havia pel Polígon, no és un castelló, ah, sí, que van tancar. sí, sí, sí, ja m'ho recordo. Tocàvem tot... en Jacob Sae. En Jacob banda... Sae. Buah, una una va ser una... I també tocaven Dog Day Afternoon, m'ho pareix. No, no, tocaven no. una banda de València molt, molt rara. Doncs. Uh, Betunícer sí. i també Error van tocar. Toma, ja. Error sí, van tocar? Sí, sí. Error van tocar aquella nit. Sí, sí, m'ho pareix que sí. Bé, és que vaig anar amb molts consells allà. Jo la millor m'esclus nits, però... Ho organitzava recorden... en Bernat Mateu, allò, no? <ríe> <ríe> uh, Tenim camisetes encara, d'ells. Sí, Hòstia, que gran. Foda. I una altra cosa que també m'inquieta és el tema de les cançons que siguin tan llargues. Sí. Això, aquí, aquí. com aquí. se fa? És a dir... Com a l'hora o... de composar i a l'hora de tocar-les, com m'ho s'organitza, no? Perquè... No pensant. Simplement és simplement deix, deixar-te endur un assaig ràpid no el podeu fer no, no. no va, a vegades fem només una volta de, de, de tres cançons dèiem que pf, el vaig cap a casa nostra però jo crec que si les cançons són llargues és per això, perquè molts deixem endur perquè també una part importantíssima de, de Xala Marasma jo crec que és l'atmosfera vol sonar atmosfèrics i clar, no ho pot fer una cançó de 3 minuts ho mm. pot fer com una intro si vols, però un tema pròpiament dit no Uh, mos deixem dur no, no, sí, sí. fins o sigui... que ja basta sí, fins que s'ha cansat te demana simplement joguera que tens mentre estàs talcant, però... toques i... o sigui, com vos quedau amb els riffs o sigui, quan aneu fent tan, tan llarg recordar-te de tot, no? Clar, recordar no, tot. Eh, mirar de posar a memòria sobretot, si hem d'apuntar una llibreta apuntam, però bé, hi ha cançons que, que han sortit en relativa fluïdesa Uh, instrumental que tenim en els disc uh, en dins va sortir uh, en poc d'una hora o sigui, va sortir, va ser pim treure el riff i tocar-la i s'hi ha quedat en canvi, hi ha altres cançons del disc, com per exemple la que hem escoltat, uh, l'horitzó per destí, o la caiguda dels ídols que és la darrera que la millor hem estat amb aquestes cançons treballant-les com a mitjany, fins a ara és el moment i se redueix tot això donar voltes, a dir, bueno, l'hem tocat d'aquesta manera no m'ha tocat d'una altra manera i a força de, de lo que estic dient, de, de juguera, de provar d'inquietud, acaben sortint resultats així, llargats Bé, no uh, també toques a forces elèctriques d'Andorra uh -huh. i bé si voleu podem escoltar comentant quatre coses no? sí, és una mica igual però també sí. diferent no? perquè sí. té un més fèric, però mm. també no, no, son, no transmeten els mateixos sentiments no, com ho definiries? No, no. jo crec que ha molta més diversió eh? ah, les sí, les és, sí, de és no, com és... molt és... més de festi... broma nosaltres o sigui, jo crec que respectant molt de que ha de ser música agressiva ha de ser també atmosfèrica també que tingui component d'experimentació que per jo és una les coses que més m'emotiven a l'hora de fer és música però el component eròtico festiu que hi ha darrere és molt més pronunciat i fa que, que no hi hagi aquesta càrrega tan, tan emocional com a hipòtoma eh, És un altre vessant, en definitiva. Bé, si vos pareix bé no deixarem ser soient en ganes de, de com sonen, no? <laughs> Sí, anem a contar escoltarem... que este ser més accessible, no més curta, el Xingle, Mayo, Click Commander, allà. de forces elèctriques d'Andorra. Ara mos explicaves una història sobre forces elèctriques d'Andorra bastant, bastant curiosa, no? Sí, bastant còmic. Forces elèctriques d'Andorra, molta gent mos demana d'on surt aquest nom i altres tenim que és, és com Sagesa d'aquí de Mallorca, no? una companyia dedicada al món de l'electricitat, pues a Andorra tenen les forces elèctriques d'Andorra. Que nosaltres la primera vegada que van veure aquest nom van dir, uau, wow, hem de fer un grup que se digui així. Sí. I el més normal seria que quan quan la cosa s'ha anat fent grossa la pues, uh, mateixa companyia m'hauria posat una demanda o una denúncia o un avís i al contrari els varen fer ara uh, no sé si a febrer a mi que era febrer que a tocar a Barcelona I llavors, quan van anar a tocar ens van enviar un, un missatge super bon rotllo en pla eh nois molta sort el concert i dius Uah. I també s'ajunta la sa, sa casualitat que, que a Andorra potser, que ha corregut un poc segou, la televisió d'allà amb els contactes, a si seria possible fer un reportatge, que per cert no l'han fet, i el diari. O sigui, van sortir una plana sencera forces elèctriques d'Andorra eh, en el diari d'Andorra, que això molt guapo, jo trobo. Molt gran, molt gran, sí, sí. <laughs> Genial, i va bé, que deies també amb el tema de concert de forces elèctriques. Tenim ara un no? concert bastant interessant el pròxim de 8 d'abril si cap no falla, serà a la sala Luna, a Palma uh, toquen Ora, i toquen Elom, i toquen Flying Dog i nosaltres també presentant un grapat de, de cançons noves. Ah, això és bo, això és sí, bo. A sí, a sí. Sí. que tal. <laughs> Canvia molt el que... Bé, bueno, el format jo crec que I segue... segueix avançant les dues bateries, hi eh? molt de renou, massa i tot, però és un format un poc més de... jo crec que més psicodèlic fins i tot, més etari, més de veure. De capes de so, no sé, una experiència jo que serà interessant. Bé, també que el que has dit abans, no? De, marasma. De marasma. 2 d'abril, en el Ciner Ciutat, eh, entrada gratuïta, ara sí, a Forment Limitat, a presentació de disco i també de videoclip. I el videoclip no se pot, no pot avançar de quin tema és? A ah, s'enblanc ah, qual... i negre. No? Ah! Ho vols, com ho pot dir? De llums i ombres. és era fàcil d'endevinar. Molt molt bé. Molt bé. bé doncs, moltes gràcies, Tomeu, ah, per venir. Altres. Esteu encantats de tenir-te aquí. El el és, eh? I ves espero que ens tornem a veure aviat. A la próxima. Bé, ha estat un programa molt fosc, no? Ara aquí queda en contrast amb aquestes escà tan, tan feliç, però realment ha estat ben dents, no trobes, Toni? Totalment. Han seguit una línia que no l'han deixada pràcticament en tot el programa mm -hmm. i crec que ha estat bastant interessant. Bé, doncs ara, per canviar un poc de rotllo completament, eh, ens despedirem amb una cançó bastant, bastant especial... Perquè ens acaba d'arribar un disc de la de, de mà dels Ice Storm eh, que s'intitula Contes de la vall de Glas i bé, això és un avançament de la ressenya que faran més endavant i bé, jo volia saludar en Marc d'aquesta banda, d'Ice Storm que se va posar en contacte personalment i bé, és un molt bon tio i la cançó que hem triat eh, finalment, després de molt de dubtes és eh, la l'última de totes, que és Horizons. Ja veureu un poc per on van i d'aquí un parell de setmanes tindrà una ressenya que esperem que sigui més complet que no aquest petit tast. Algo més a afegir, Toni? Jo crec que podem deixar amb, amb aquest tema. Doncs fins la setmana que ve. Adeu! Mm -hmm.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 I així, un gris matí i verd, alguns escollits pel concili van saltar cap a nous innecessaris horitzons. L'estandard de la vall de Glaz conejava incessant damunt el màstil de la nau. Els cors dels vilatans al port restaven afablits, però la mirada dels homes que partiren no coneixia dubtes ni neguits. Un últim cop van girar l'esguarda enrere. Després, el gran oceà. I tot per descobrir. Davant seu, el fugaç miratge d'un retorn. Davant seu, un nou dia s'havia d'alçar.